طيب بسم الله الرحمن واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم امين الحمد لله teman syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dapat kita bertemu pada malam ini Dalam bulan syawal Di mana kita baru sahaja selesai Menjalani ibadah puasa Di dalam bulan Ramadan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal baik kita Menjadi penyelamat Bagi diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi pemberi syafaat. Uh, uh, juga uh, menambahkan sifat taqwa. Ataupun menghasilkan sifat taqwa daripada sebulan kita berpuasa di dalam bulan Ramadhan. Uh, semoga seperti mana kita masuk ke dalam bulan Ramadhan dengan penuh keazaman. Uh, kita berharap kita juga keluar daripada bulan Ramadhan dengan penuh keazaman kerana ramai orang yang masuk di dalam bulan Ramadhan dengan penuh keazaman dan Alhamdulillah dengan keazaman dan dengan taufik daripada Allah SWT banyak amal baik yang dapat dia buat tetapi sayangnya selepas habisnya bulan Ramadhan maka dia kembali kepada keadaan yang asal kerana tidak ada keazaman setelah keluar daripada bulan Ramadhan Maka keazaman juga diperlukan setelah kita keluar daripada bulan Ramadan. Diharapkan sebulan di dalam bulan Ramadan itu Mampu menjadi bahan api yang membakar semangat Untuk kita meneruskan umbudiah kita pada bulan-bulan yang berikutnya Sehinggalah kita bertemu semula sekiranya dipanjangkan umur oleh Allah SWT pada bulan Ramadhan yang akan datang. Maka kana itu, para salaf berdoa kepada Allah SWT agar diterima amal baiknya pada bulan Ramadhan pada enam bulan yang akan datang dan seterusnya berdoa pula untuk bertemu dengan bulan Ramadhan pada enam bulan yang berikutnya. Muslimin, Muslimat, para penonton Amin. Rahmati sekalian uh, Malam ni saya minta maaf uh, kita tak dapat nak share screen uh, sebab ada masalah teknikal uh, komputer saya tak boleh nak uh, kamera tak function. Jadi alhamdulillah kita masih juga boleh uh, bersiar secara live. Uh, saya guna telefon. Moga-moga uh, membantu uh, kita membantu uh, kita dalam usaha untuk sama-sama uh, berbincang bertadarus ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam usaha kita untuk menambah uh, ilmu dan kefahaman kita moga-moga juga bertambah amal kita uh, kepada Allah subhanahu wa ta'ala muslimin dan muslimat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian uh, kita Alhamdulillah telah uh, selesai uh, daripada, uh, surah Al daripada, daripada surah Al-Fatihah daripada mukadimah, daripada surah Al-Fatihah daripada surah Al-Nas daripada surah Al-Falaq daripada uh, tafsir Sheikh Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Sa'di rahimahullah daripada tafsirnya yang bernama uh, Taisir Al-Karim al rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan dan insya-Allah pada malam ini kita masuk uh, kepada surah yang baru uh, di mana kita bermula daripada surah An-Nas dan seterusnya kita akan naik naik sehingga kita sampai kepada surah An-Nabak Al Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan uh, usaha kita Untuk menuntut ilmu ini Memanjangkan usaha kita insyaAllah uh, Pada malam ini insyaAllah kita Akan membawakan uh, Tafsir daripada surah Al-Ikhlas Surah Al-Ikhlas Terbiasaan kita sebelum ni kita share skrin Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat Di skrin tetapi pada malam ini tak dapat kita nak kongsi skrin tapi insyaallah uh, kita harap uh, para penonton sekalian boleh mengikuti uh, kuliah kita pada malam ini dengan baik insyaallah uh, kata kata al-syekh Sa'di rahimahullah qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fi al amin semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi manfaat ilmu al-Syekh Al-Sa'di kepada kita pada dunia dan akhirat. Ah kata beliau tafsir surah Al-Ikhlas. Tafsir surah Al-Ikhlas, وهي مكية. Dan ia adalah Makkiyah. Ah kemudian Al-Syekh terus mendatangkan ayat daripada surah Al-Ikhlas. Jadi inilah dan selepas daripada itu terus Syekh uh, mentafsirkan surah Al-Ikhlas ini uh, jadi inilah yang kita lihat daripada uh, metodologi Al Syekh Al-Sa'adi seperti juga surah-surah yang sebelum ini uh, di mana beliau uh, memang uh, sengaja menjadikan tafsir ini suatu tafsir yang ringkas dan lebih memfokuskan kepada makna ayat maka kerana itu kita lihat uh, Syekh tidak seperti mana uh, yang dilakukan oleh sebahagian mufassirin yang lain kebiasaannya para mufassirin sebelum masuk kepada tafsiran sesuatu ayat mereka akan mendatangkan dahulu pengenalan ataupun apa yang kita sebut dengan ulum al-Quran ilmu-ilmu daripada ilmu al-Quran yang berkaitan dengan surah jadi misalnya kalau di dalam tafsir surah Al-Ikhlas dan juga tafsiran sebelum ini Syekh hanya mendatangkan satu bahagian daripada ataupun dua bahagian Daripada uh, Apa yang kita sebut dengan Ulum Al-Quran Iaitu yang pertama uh, Tafsir Surah Al-Ikhlas uh, Di sini Syekh uh, Ataupun yang mewakili kepada Ilmu Nama Surah Ilmu kepada Nama-Nama Surah Dan yang kedua uh, Wahiyah Makkiyatun uh, Dan ini mewakili kepada uh, Ilmu Al-Makki dan Al-Madani Ilmu yang membicarakan tentang Adakah sesuatu surah ataupun ayat itu Termasuk di dalam kategori Makiyah ataupun Madaniyah Jadi ini hanya dua bahagian yang Syekh sentuh Dan banyak item-item ataupun perkara-perkara yang lain Yang tidak disentuh oleh Syekh Kerana Syekh memang memaksudkan Memang ingin menjadikan tafsir Ini suatu tafsir yang ringkas Jadi mungkin kita boleh tambah sedikit apa yang tidak disentuh oleh syekh ini, misalnya, uh, nama surah Al-Ikhlas ini. Uh, nama surah ini, uh, syekh membawakan dengan nama surah Al-Ikhlas. Jadi, kalau kita melihat kepada yang pertama sekali, uh, nama Al-Ikhlas ini sendiri. Uh, jadi, surah ini memang satu surah yang uh, agak unik juga, jika nak dibandingkan dengan surah-surah yang lain. Uh, Keunikannya terletak pada nama surah Al-Ikhlas ini di mana kita melihat uh, Nama Al-Ikhlas ini uh, Tidak diambil Daripada perkataan Daripada mana-mana perkataan Ataupun ayat daripada surah ini Seperti mana kebiasaan Banyak surah-surah yang lain Kalau kita lihat surah-surah yang lain Misalnya uh, Pasti ada uh, Pasti nama surah itu atau terdapat di dalam mana-mana ayat daripada sesuatu surah, misalnya kalau surah al-fatihah juga dikenali dengan surah al hamdu maka dia ada perkataan al hamdu di situ. Surah al-baqarah misalnya ada kisah tentang sapi betina di dalam surah al-baqarah. Surah al-imran misalnya ada kisah tentang keluarga imran di dalam surah al-imran. Surah al nisa ada kisah tentang hukum hakam yang berkaitan tentang wanita. Surah Al Maidah. Ada kisah tentang hidangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel. Jadi surah Al Ikhlas ini uh, tidak ada perkataan ikhlas di dalam uh, surah Al Ikhlas ini. Maka in, ini menuntut kepada kita untuk uh, mentadbir. Kenapa surah ini dinamakan dengan surah Al Ikhlas? Kenapa surah ini dinamakan dengan surah Al-Ikhlas. Dan inilah antara namanya yang masyhur yang biasa kita kita tahu. Uh, maka kalau kita meneliti kepada ayat-ayat di dalam surah Al-Ikhlas ini, memang uh, ia men, hanya menceritakan tentang sifat-sifat uh, Allah Subhanahu SWT. La pertama sekali mungkin kita perlu, kita kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan Al-Ikhlas walaupun uh, kita sebenarnya kita telah maklum perkataan al-ikhlas itu perkataan al-ikhlas itu telah kita gunakan di dalam uh, bahasa kita uh, telah kita ada menggunakan perkataan ikhlas itu telah dipinjamkan ke dalam bahasa kita dan kita faham maksud ikhlas itu uh, cuma al-ikhlas ini dari segi bahasanya yang asal, dari segi bahasa Arabnya, bila kita kata uh, khalas atau buni khalu sa akhlasa hmm? akhlasa dia asalnya adalah uh, ibaratnya macam kalau air yang bertakung ataupun kita kata uh, lopak apabila turunnya hujan dan akhirnya menakung air uh, sekiranya uh, takungan air itu bersih yang tidak bercampur dengan uh, tanah itulah yang dipanggil dengan uh, dengan uh, ikhlas atau mana uh, akhlasa itu uh, tetapi apabila air itu berkocak dan kita akan melihat, uh, air itu tidak lagi menjadi jernih uh, bahkan dia telah menjadi keruh uh, maka keruh itu adalah lawan kepada ikhlas uh, jadi secara mudahnya kalau dari segi bahasanya ikhlas ini adalah uh, sesuatu yang uh, jernih sesuatu yang hening sesuatu yang Uh, bersih dan suci yang tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Uh, seperti yang kita sebutkan tadi, kalau air yang dikocak itu, maka dia telah air yang bercampur dengan uh, debu ataupun tanah, maka ia tidak lagi menjadi uh, hening tidak lagi menjadi uh, bersih. Maka yang dimasukkan dengan ikhlas ini adalah sesuatu yang tidak bercampur dengan sesuatu yang lain maka secara istilahnya apabila kita menggunakan perkataan ikhlas ini uh, yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ataupun yang ditujukan uh, dalam perkara mentauhidkan Allah Subhanahu wa artinya uh, di dalam kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa kita tidak mencampurkan perkara yang lain di dalam ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Itulah yang dimaksudkan dengan syirik Tidak berlaku syirik Di dalam uh, Tauhid kita kepada Allah SWT Ataupun Sesuatu amalan yang kita lakukan Apabila kita sebut ikhlas Kerana Allah SWT Maksudnya ia betul-betul Keseluruhan uh, Niat dan perbuatan itu Hanya ditujukan kepada Allah SWT Dan tidak bercampur dengan Uh, tujuan selain daripada tujuan tersebut inilah yang dimaksudkan dengan dengan ikhlas uh, maka dalam konteks uh, surah ini yang dinamakan dengan surah al-ikhlas ini uh, terdapat beberapa pandangan ulama' kenapa surah ini dinamakan dengan ikhlas yang pertama uh, kerana surah ini hanya membicarakan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala keseluruhan topik ataupun perbincangan surah ini hanya menceritakan tentang Allah subhanahu wa ta'ala maka di situ terletak makna ikhlas tidak bercampur dengan perkara-perkara yang lain tidak seperti mana surah-surah yang lain yang mungkin ada mencampurkan Cerita tentang Allah dan cerita juga tentang perkara-perkara yang lain tentang makhluk dan sebagainya. Tetapi surah ini kalau kita lihat daripada awal sehingga akhirnya hanya menyebut tentang Allah Subhanahu Wataala hanya menceritakan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu Wataala. Okey, ya keseluruhannya ikhlas, ia benar-benar ikhlas di dalam menceritakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala. Itu yang pertama. Uh, dan yang kedua uh, kenapa dinamakan uh, ikhlas uh, kerana uh, seperti yang kita makruf kerana ia mengandungi uh, kesempurnaan keseluruhan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala uh, mengikhlaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam erti kata tidak bercampur ataupun tidak berlaku syirik kepada Allah SWT dan inilah tuntutan yang terdapat di dalam surah ini di mana ditekankan tentang uh, ahadiyah tentang keesaan Allah SWT dan samadiyah tentang uh, tentang uh, samadiyah uh, sifat samadiyah Allah SWT di dalam uh, surah ini uh, yang menafikan sebarang kesyirikan terhadap Allah SWT di dalam perkara ini jadi ini secara ringkas kenapa surah ini dinamakan dengan surah Al-Ikhlas ada dua ada dua pendapat yang pertama dari sudut uh, mengikhlaskan tauhid kepada Allah SWT dan yang kedua dari sudut uh, kandungan uh, di mana keseluruhan surah ini adalah sepenuhnya menceritakan tentang nama-nama uh, dan sifat Allah SWT Wa ha, kalau kita melihat kepada nama-nama uh, lain bagi surah ini ada nama-nama lain yang disandarkan kepada surah ini antaranya uh, surah Qul Huallahu Ahad uh, ini biasa kita lihat uh, uh, dalam surah-surah yang lain misalnya surah uh, Al-Falaq atau surah An-Nas begitu juga boleh ataupun surah-surah yang lain uh, seperti surah Al-Fatihah juga dikenali dengan surah Al-Hamdu uh, itu diambil dengan pangkal Ataupun permulaan surah. Uh, uh, gitu juga dikenali dengan uh, surah As-Samad. diambil daripada uh, perkataan As-Samad yang terdapat dalam surah ini. Uh, cuma yang apa yang kita sebutkan tadi. Uh, surah ini lebih terkenal dengan nama surah Al-Ikhlas. Uh, mungkin inilah perkara yang, uh, yang menonjol sebenarnya daripada surah ini. Tetapi mungkin tidak ramai yang mengetahui kenapa surah ini dinamakan Surah Al-Ikhlas Dari sudut uh, Makiah dan juga Madaniyah uh, Seperti yang dinyatakan oleh Sheikh Al-Saadi di sini uh, Surah ini adalah surah Makiah uh, Diturunkan di Mekah Sebelum daripada Hijrah Dan dia ada Sebab nuzulnya Ada sebab nuzulnya Dan ini menguatkan lagi uh, Bahawasanya surah ini adalah surah Makiah uh, Sepertimana uh, Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga At-Tirmizi di dalam Sunannya daripada Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu bahawasanya orang-orang musyrikin berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad insiblana rabbaka wahai Muhammad katakan pada kami nasab Tuhan kamu bagi tahu kami apa nasab Tuhan kamu maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah ini qul uh, huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan jadi uh, riwayat ini jelas menyat uh, uh, jelas merupakan sebab turunnya ayat ini dan uh, kita apabila kita melihat kepada sebab turunnya uh, surah ini maka uh, jelas kita melihat surah ini adalah jawapan kepada Uh, ataupun respon kepada persoalan yang dilontarkan oleh orang-orang uh, musyrikin kepada Nabi SAW itulah menjawab persoalan apabila mereka bertanya tentang nasab uh, Allah subhanahu SWT Maha Suci Allah subhanahu SWT daripada uh, adanya nasab keturunan uh, mungkin juga perkara yang lain yang uh, boleh kita lihat uh, berkenaan, berkenaan dengan surah ini Surah Al-Ikhlas ini sudah tentu. Surah Al-Ikhlas ini merupakan salah satu surah yang istimewa dan mempunyai kelebihan yang khusus. Kelebihan yang khusus seperti juga surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Antara hadis yang mungkin boleh kita sebutkan, hadith Aisyah anha bahawasanya Nabi SAW, apabila baginda Nabi SAW, Uh, ingin uh, Menuju ke Pembaringannya, tempat tidurnya Pada setiap malam, maka Nabi SAW Akan menghimpunkan Kedua-dua uh, tangannya uh, Jama'ah Kaffaihi, menghimpunkan Kedua-dua tangannya, kemudian uh, Menghembuskan Ataupun mengisyarat ludah Kepada kedua-dua tangannya Dibuat begini manis seperti menghambus ataupun seperti isyarat ludah Mengimpungkan kedua tangan kemudian menghambus ataupun mengisyarat ludah dan membacakan pada kedua-dua tapak tangan ini surah qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas kemudian baginda Nabi SAW akan menyapu keseluruhan badannya pada tempat-tempat yang boleh dicapai Keseluruhan badan. Uh, bermula dengan kepala. Kemudian muka. Kemudian bahagian hadapan daripada badan. Uh, kemudian barulah bahagian-bahagian lain yang boleh uh, dicapai oleh uh, kedua tapak tangan tersebut. Dan baginda Nabi SAW melakukannya sebanyak tiga kali. Uh, pada setiap malam. Pada setiap malam. Uh, jadi, Jadi, Uh, ini pelajaran penting yang ilmu penting yang perlu kita ambil uh, Allah moga-moga kita diberikan uh, kekuatan dan istiqamah untuk beramal seperti mana yang dilakukan oleh uh, baginda Nabi SAW uh, begitu juga uh, terdapat riwayat yang lain daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawasanya uh, seorang lelaki mendengar uh, seorang sahabatnya ni di kalangan sahabat uh, seorang sahabat ni dia dengar Seorang sahabat ni membaca surah Dan mengulangnya berkali-kali ha, Mengulangnya berkali-kali Maka apabila sampai pada waktu pagi Dia pun datang kepada uh, Baginda Nabi SAW mengadu uh, Beritahu kata sahabat ni Dia baca surah al ikhlas Kemudian dia ulang banyak-banyak kali Dan uh, uh, Sahabat yang mengadu pada Nabi ni Seolah-olah macam memperlekehkan Ha, perbuatan sahabat ini yang membaca surah al-ikhlas satu surah yang pendek kemudian diulang berkali-kali dia tak baca surah yang lain maka nabi sallallahu alaihi wasallam respon kepada aduan sahabat ini. dia kata Walladhi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulut quran nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai responnya terus bersumpah demi allah subhanahu wa ta'ala yang nyawaku berada di dalam tangannya sesungguhnya surah al ikhlas ini adalah menyamai satu pertiga al quran jadi satu pertiga al quran tu kira besar tu bahagian tu jadi ini menunjukkan betapa besarnya kelebihan surah al ikhlas ini berbanding dengan surah ataupun ayat-ayat yang lain. dan para ulama ketika membahaskan tentang maksud hadis ini ada yang mengatakan maksud menyamai ta'adil surah Al-Quran itu menyamai satu per Al-Quran itu dari sudut fagilat, kelebihan ha, dari sudut pahala bacaan uh, surah Al-Ikhlas itu uh, bersamaan dengan satu per daripada bacaan Al-Quran dan ada yang mengatakan maksud satu per Al-Quran itu uh, dari sudut uh, topiknya dari sudut kandungan surah kerana seperti yang kita sebutkan tadi surah Al-Ikhlas ini satu surah yang yang keseluruhannya membicarakan tentang uh, Tentang uh, Allah Tentang nama-nama dan sifat Allah Tentang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Maka uh, Kerana Al-Quran ini Sama ada ianya adalah ayat-ayat tauhid Ataupun ayat-ayat hukum Ataupun ayat-ayat kisah Jadi Ayat-ayat tauhid itu adalah Satu per daripada Daripada Uh, dua bahagian yang lain maka kerana itulah uh, surah al-ikhlas ini 1/3 daripada uh, al-Quran maksudnya satu topik daripada uh, dua daripada tiga topik utama di dalam al-Quran Jadi ini dua pendapat yang uh, sekiranya kita boleh uh, kita boleh faham dan, dan yang yang saya boleh kongsikan kenapa uh, Nabi SAW menyebut ta'adilu surat Al-Quran uh, seterusnya uh, muslimin dan Muslimat dan rahmati Allah SWT sekalian mungkin kita boleh uh, kita boleh masuk terus kepada ataupun kita mulakan dahulu dengan uh, membaca uh, surah Al-Ikhlas ini A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Jadi surah al-ikhlas ni hanya empat hanya empat ayat Kalau kita tengok dari segi bilangan ayatnya Surah Al-Qalas ni empat ayat Kemudian surah Al-Falaq Lima ayat Dan surah An-Nas Enam ayat Dan ketiga-tiga surah ni memang Mengikut susunan uh, mushafnya uh, ada uh, Berturutan Saling menyebelah Uh, sedikit mungkin sedikit uh, perhatian uh, perlu di, uh, yang saya nak tarik perhatian sikit dari segi Tajwid uh, dalam surah Al-Ikhlas ini uh, Mungkin uh, uh, ada yang uh, melakukan uh, kesalahan pada Qalqalah daripada surah Al-Ikhlas ini Kalau kita tengok surah Al-Ikhlas ini kesemuanya uh, semua ayat berakhir dengan huruf Dal Dan huruf Dal ini adalah huruf Qalqalah yang mesti dilantunkan Ahad As-samad Yulad Ahad uh, Jadi Dia sama ada orang yang baca Tak bunyikan qalqalah uh, Jadi ini tak tepat Baca ahad Macam saja sahaja As-samad uh, Itu tidak tepat Perlu di Qalqalah kan Dilantunkan uh, Ataupun Mungkin kesilapan juga Boleh berlaku Kalau dia terlebih qalqalah uh, Misalnya kalau orang yang baca qul huwallahu ahad itu dia kalau dia lebihkan qalqalah itu dia akan merubah makna ha, kerana maksud ahadun itu telah jadi makna lain ahad itu itu makna dengan makna esa ahad kalau dia wakaf, tapi kalau dia baca dengan ahadd itu telah menambahkan tasydid pada dal dan itu telah merubah makna di mana maksud ahad ahad Ataupun ahadun itu uh, dalam bentuk uh, wazan uh, tahdil. Dalam wazan tahdil daripada kata akar haddun. Jadi haddun itu maksudnya tajam. Jadi ahadun maksudnya lebih tajam. Jadi itu telah dengan jelas telah merubah makna. Maka kita di segi tajwidnya perlu berhati-hati. Pada perkataan ahad, datang qalqalah dan tidak uh, menambah dengan qalqalah kubra disebutkan qalqala kubra ahad itu qalqala kubra dan telah merubah makna baik uh, kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala uh, pada ayat yang pertama qul huwa allahu ahad ay qul qawlan jaziman bihi mu'taqadan lahu arifan bimakna hu Kul Qaulan Jaziman Bih, Mautaqidan Lahu, Gaarfan Bimagnaahu. Katakanlah. Kul artinya katakanlah dengan perkataan yang teguh. Qaulan Jaziman Bih, Mautaqidan Lahu, dengan penuh ikhtiqad, dengan penuh keyakinan terhadapnya, dan juga dalam keadaan mengetahui maknanya. Apa yang ingin Uh, apa yang ingin kita katakan itu huwa allahu ahad huwa allahu ahad uh, jadi katakanlah dengan dengan perkataan yang teguh dengan uh, penuh keyakinan dengan memahami maknanya bahawasanya dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha isa uh, huwa allahu ahad ayy qadin hasarat fihi al ahadiyah artinya terhimpun padanya terkepung padanya segala keesaan segala keesaan jadi ahad katakan ahadun di sini artinya esa dalam bahasa kita, kita terjemahkan dengan makna esa dan dalam bahasa kita juga ada perkataan yang lain yang membawa maksud yang hampir sama iaitu tunggal esa ni maksudnya satu yang tidak ada dua ataupun lebih itu juga dengan tunggal satu yang tidak ada dua ataupun lebih. Ha, tetapi kalau kita sebut satu Artinya adanya dua, tiga dan seterusnya. Ha, maka kerana itu Allah Subhanahu Taala tidak menggunakan perkataan wahid di sini. Qul huwallahu wahidun. Allah Subhanahu Taala tidak menyebut perkataan wahid. Walaupun wahid itu bermaksud dengan maksud satu dan Allah Subhanahu Taala satu tetapi ia tidak menafikan Adanya dua ataupun lebih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala bukan saja satu tetapi tunggal ataupun esa. Dan dari segi bahasa kita, kita membezakan di antara tunggal dan juga esa. Di mana esa ini adalah penggunaannya secara khusus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menggunakan perkataan esa itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala perkataan tunggal digunakan pada selain Allah Subhanahu SWT. Misalnya kalau kita ada seorang saja anak, tak ada anak yang lain, kita panggil dia anak tunggal. Durian tunggal. Jadi, benda yang satu saja, yang tidak ada dua dan tiga, itu dalam bahasa kita dipanggil tunggal. Tetapi, esay itu hanya digunakan kepada Allah Subhanahu SWT. Tidak digunakan kepada makhluk. Ha, jadi ini mungkin antara kecantikan bahasa kita juga yang saya lihat ada unsur akidah di situ. di mana kita mengkhususkan perkataan-perkataan tertentu untuk uh, hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai satu bentuk uh, ta'zim dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya kita ada dalam bahasa kita uh, perkataan firman misalnya. Uh, perkataan firman ini kita khususkan untuk kata-kata Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan di, boleh, boleh juga kita kata Allah subhanahu wa ta'ala berkata, tetapi sebagai satu bentuk pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, kita memilih satu perkataan yang khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala maka kita mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jadi perkataan firman ini tidak digunakan melainkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala itu juga kalau untuk Nabi sabda, kita gunakan perkataan sabda tetapi untuk yang selain daripada itu kita gunakan dengan perkataan kata-kata uh, uh, kata. jadi ini yang terbentuk uh, keindahan yang ada pada bahasa kita yang ada unsur maksudnya ada pengaruh di situ ada pengaruh akidah ada pengaruh agama uh, di dalam bahasa kita uh, jadi maksud ahadun di sini adalah uh, huwa Allah apabila kita katakan huwa Allahu ahad qadin hasarat fihi al-ahadiyah terbatas uh, maksudnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala maksud keesaan tidak ada keesaan melainkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala ya ini hanya Allah Subhanahu wa taala fa huwa al-ahadu al-munfaridu bil kamal alladhi lahu al-asmaul husna was sifatul kamilah al-ulya والافعال المقدسة الذي لا نظير له ولا مثيل. Inimah maksud Inimah Ini maksud Al-Asad al-Munfarid bil-Kamal. Yaitulah Allah subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat esa. Al-Munfarid yang keesaannya itu dengan penuh sifat kesempurnaan. Jadi hari ni mungkin ada orang kata, dia kata uh, Bukan Allah SWT sahaja yang tunggal, yang isa Ada juga uh, makhluk ataupun ciptaan yang lain yang isa Ataupun tunggal Kita kata tadi isa hanya untuk Allah Tetapi dia nak kata ada juga benda lain yang bersifat dengan sifat tunggal Yang tidak ada dua dan tiga misalnya Kalau dia kata, misalnya dia kata matahari ada satu je Tak ada Uh, dua dan tiga misalnya ataupun apa-apa sajalah. Ha, kalau kita kata anak tunggal misalnya yang tidak ada dua dan tiga jadi di situ ada seolah-olah macam persamaan dari sudut ketunggalan ketunggalan itu yang bersifat dengan satu yang tidak ada dua dan tiga maka kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala bukan sahaja esal bahkan bersifat dengan kesempurnaan bahkan kesempurnaan ini hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala Kesempurnaan dalam keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk yang lain yang bersifat dengan sifat tunggal dan sempurna pula. Itu tidak ada, melainkan hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu esa dan sempurna, maha sempurna. Tanpa sebarang kekurangan, kecacatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kerana itu, Syekh As-A'di menyebut, Alladhi lahu al-asma'ul husna. Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat esah, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, kalau tuan-tuan masih ingat, dalam tafsir surah Al-Fatihah, kita menyebut maksud Allah, lafzul jalalah itu, ialah Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan, dan sifat ketuhanan yang paling utama adalah sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan. Maka apa sahaja yang mempunyai kecacatan, maka ia bukan Tuhan. Ia bukan sifat bagi Tuhan. Tuhan itu adalah uh, sesuatu yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ah, uh, maka kerana itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang mana dia mempunyai nama-nama yang baik. Sifat kesempurnaan ini uh, tergambar dalam nama-namanya yang baik. Dalam sifat-sifatnya yang sempurna. Yang mempunyai ketinggian Yang tidak ada uh, Kejelekan Yang tidak ada kekurangan Yang tidak ada kehinaan Tidak disandarkan pada Allah SWT Semua perkara itu Maka kerana itu Allah SWT bersifat dengan sifat yang sempurna Yang maha tinggi Yang penuh dengan kemuliaan al-mukaddasa Dan juga perbuatan-perbuatan yang maha suci Tidak mungkin disandarkan ataupun dipalikkan pada Allah subhanahu wa taala sebarang perkara yang yang kotor yang jelek itu semua tidak layak bagi Allah subhanahu wa taala yang melakukan hanya perkara-perkara yang suci yang layak bagi Allah subhanahu <tuluh> la wa taala yang tidak ada sesuatu pun yang setara yang sama yang sepadan dengan Allah subhanahu wa taala ataupun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sifat-sifat tersebut Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghimpunkan segala kesempurnaan, segala kebaikan segala ketinggian dan segala kesucian di dalam keesaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak mungkin yang tidak ada pada segala makhluknya segala ciptaannya Maka tidak ada sesuatu makhluk pun yang menyamai Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara-perkara tersebut. Seterusnya kata Syekh Sa'di rahimahullah, Allahus samad Ay, al-maqsudu fi jami'il al semua Fa ahlul alamil ahli dunia ini, ahli-ahli dunia ini, iftiqar Yas'alunahu hawa'ijahum ويرغبون إليه في في مهماتهم، لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي كمل في رحمته، الذي وسعت رحمته كل شيء، وهكذا سائر أوصافه. الله الصمد. أرتنى al-maqsuudu fi jami'il hawaiyih artinya al-maqsuud tujuan ataupun tumpuan tempat tumpuan pergantungan di dalam setiap hajat keperluan pada setiap hajat ataupun keperluan maka Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'alalah tumpuan pergantungan itu maksud As-Samad. al As menjelaskan lagi maka setiap penduduk alam sama ada alam yang tinggi alam langit ataupun alam yang rendah yang di bumi kesemuanya muftaqiruna ilaihi ghaiyata al-iftiqar. Kesemuanya fakir. Sangat mengharapkan, sangat memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala ghayatul iftiqar sangat-sangat memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana mereka yas'aluna hawaijahum mereka memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap keperluan dan hajat mereka wa yarghabuna fi muhimmatihim bahkan mereka meluru uh, mendatangi Menginginkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada setiap urusan mereka. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Al-Kamilu fi awsafihi. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah yang Maha sempurna pada sifat sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah yang Maha sempurna pada sifat sifatnya Di sini Al-Syekh menyebut Al-Alim alladhi qad kamula fi ilmihi. Kerana Allah Ditambahkan, mana, pada bila disebut maha sempurna pada sifat-sifatnya. Syekh mendatangkan beberapa contoh. Al-alim yang maha mengetahui. Alladzi qad kamula fi ilmihi. Maha mengetahui yang telah sempurna pengetahuannya. Tidak ada sebarang kekurangan dan sebarang kecacatan di dalam pengetahuan Allah SWT, di dalam ilmu Allah SWT. Tidak ada yang berada di luar daripada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Halim Al-Ladhi qad kamula fi Al-Halim ni boleh kita terjemahkan dengan Maha Penyantun Sifat Kesantunan Yang telah sempurna sifat kesantunannya Al-Rahim Al-Ladhi kamula fi rahmatihi. Begitu juga dengan sifat rahmat Yang telah sempurna sifat rahmatnya Sifat rahmat yang tidak ada batasannya Sifat rahmat yang maha luas, allazi wasi'at rahmatuhu kullasyai. Yang meluasi rahmatnya itu segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun daripada makhluk dan ciptaan Allah Subhanahu wa ini melainkan ia mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Bahkan dia bukan saja mendapat, bahkan dia sangat memerlukan kepada rahmat Allah Subhanahu wa muslimin dan muslimin Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha esa yang bersifat dengan sifat kesempurnaan maka kerana itulah kita sangat memerlukan kita yang maha, yang maha kurang ini yang maha hina yang maha fakir sangat memerlukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha kaya yang tidak memerlukan kepada sebarang makhluk Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya maha sempurna tidak memerlukan kepada sesuatu apapun Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan kita makhluk dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memerlukan kepada kita bahkan untuk menunjukkan kepada kita bahawasanya kita yang memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu maha esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha esa tidak memerlukan kepada apa-apapun tidak memerlukan kepada apa apapun. Bahkan, kesemua ciptaannya itu yang memerlukan kepada Allah Subhanahu Wataala. Kali ini kita pernah sebut, kadaulah Allah Subhanahu Wataala tidak menciptakan sebarang makhluk. Hanya Allah Subhanahu Wataala yang kekal wujud, maha esa satu-satunya yang wujud, dan itu tidak mengurangkan walaupun sedikit daripada sifat kesempurnaan sifat ketuhanan Allah Subhanahu Wa Allah Subhanahu Wa kekal dengan sifat ketuhanan dan sifat kesempurnaannya itu. Tetapi apabila Allah Subhanahu Wa telah menentukan untuk mencipta sekalian makhluknya, maka bukan kerana dia memerlukan kepada makhluk itu, tetapi untuk menunjukkan bahawasanya makhluk itulah yang memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang bersifat dengan sifat kesempurnaan maka setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu memerlukan uh, memerlukan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala memerlukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupannya walaupun sesaat, walaupun sekecil-kecil perkara memerlukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat kesempurnaan aa uh, Syekh di sini dia mengambil satu uh, pandangan daripada makna As-Samad. As-Samad ini uh, ada pandangan yang lain, ada tafsiran yang lain yang uh, saya saya lihat uh, berkaitan juga. Misalnya, uh, ada yang mentafsirkan As-Samad ini dengan makna uh, As-Sayyid. As yang pertama ini mak kalau maksud As-Samad di sini tumpuan uh, dalam segala hajat keperluan. Ada tafsiran yang lain menyebut As-Samad artinya As-Sayyid dan kalau kita lihat dia tak lari jauh dari segi makna itu maksud as-said di sini adalah tuhan adalah Tuhan. di mana sifat uh, Tuhan ini uh, dia akan ada hamba di mana hamba itu memendukan kepada tuannya ataupun said ini mengandungi makna uh, yang yang maha yang berkuasa said yang mengandungi makna yang berkuasa yang uh, uh, mengurus yang memenuhi keperluan hamba-hamba. Uh, kalau kita kata dalam konteks kehidupan dalam manusia ini, kalau ada tuan, ada hamba, maka kesemua keperluan hamba ini diuruskan oleh tuan tersebut. Dan kalau hamba ini memerlukan sesuatu apa, maka dia akan pergi kepada tuannya, meminta kepada tuannya, mengharapkan kasihan belas tuannya. Maka begitulah Allah Subhanahu Wa Taala tuan, maksudnya tuan sebenar bagi Uh, segala ciptaannya. Tuhan sebenar yang menciptakan segala makhluk. Di mana, kesemua keperluan untuk kehidupan seorang makhluk, bukan saja di dunia, bahkan di akhirat, uh, adalah datang daripada Allah SWT dan hanya Allah SWT yang boleh memenuhi keperluan mereka, yang boleh menyelesaikan segala urusan mereka, yang boleh uh, memberikan segala kebaikan kepada mereka dan uh, menghalang segala keburukan daripada mereka. Okay. Maka kan itu dalam sebuah hadis kursi digambarkan uh, dalam sebuah hadis kursi Allah Subhanahu taala berfirman mengatakan la'anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على صعيد واحد sekiranya uh, setiap sekiranya kesemua kamu Daripada awal, daripada yang diciptakan daripada awal dan sehinggalah yang diciptakan yang terakhir sekali. Kesemua ciptaan Allah SWT. Tak kira uh, jin ataupun manusia. Kesemuanya berhimpun di dalam satu perhimpunan. Kanu ala su'idin wahid. Lalu meminta kepada Allah SWT. Setiap sesuatu itu meminta kepada Allah SWT hajatnya. Hajat keperluan mereka, permintaan mereka. Tuan-tuan bayangkan daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pertama sehingga yang terakhir jin dan manusia berapa ramai tak terbayang banyaknya dan setiap mereka itu berada di dalam satu uh, situasi satu muamman yang yang sama kesemua mereka meminta serentak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap masing-masing ada hajatnya masing-masing kesemuanya meminta serentak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala menunaikan segala hajat mereka. Setiap permintaan mereka ditunaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak mengurangkan sedikit pun daripada khazanah Allah subhanahu wa ta'ala. Melainkan seperti mana satu jarum yang dimasukkan ke dalam uh, lautan dan diangkat. Uh, ini satu kiasan Seolah-olah tidak mengurangkan walaupun sedikit daripada khazanah Allah subhanahu wa ta'ala dan itu tidak uh, menambahkan menambahkan tidak menambahkan dan tidak mengurangkan tidak menjejaskan walaupun sedikit uh, ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala dan ini untuk menunjukkan betapa uh, tingginya sifat ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala betapa kayanya Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat menunaikan segala hajat dan keperluan kesemua makhluk ciptaannya walaupun mereka berhimpun dan meminta secara sentak pada masa yang sama La ilaha illallah dan kesempurnaan Allah SWT dalam keesaan Allah SWT ini dapat dilihat pada kesemua sifat-sifat Allah SWT pada sifat keampunan sifat rahmat pada sifat-sifat uh, ataupun pada nama-nama Allah SWT yang indah pada ismun jamal, pada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang indah, ataupun ismun jalal, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu mendatangkan rasa gerun, ta'zim ataupun keagungan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu mengandungi makna kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seterusnya kata Syekh Sa'di Sa rahimahullah, وَمِنْ كَمَالِهِ أَنَّهُ لَمْ يَلِدَ وَلَمْ يُولَدَ untuk menjelaskan lagi makna kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala Maha kaya Allah subhanahu wa ta'ala Betapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan sebarang makhluk Kalau Allahus Samad itu menjelaskan makna Bahawasanya Allah lah tumpuan uh, hajat dan keperluan segala makhluk Maka ayat seterusnya menjelaskan Betapa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak memerlukan kepada sesuatu apapun. Lam yalid. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melahirkan. Tidak beranak. Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan bapa yang ataupun ibu yang melahirkan. Bapa yang mempunyai zuriat ataupun ibu yang melahirkan. Yulad, dan juga tidak diperanakkan. Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan anak yang ada bapa ataupun ada ibu. Dan ini menggambarkan kesempurnaan uh, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan kepada sesuatu apapun. Yang ini dapat kita faham dalam kehidupan kita. Hari ini kita sebagai seorang manusia yang ada ayah, yang ada anak, yang ada adik-beradik, kita faham. Betapa kita saling memerlukan dalam kehidupan kita. Seorang anak memerlukan kepada ayah dan so ayah juga memerlukan kepada anak. Jadi ini kita boleh baca dalam konteks yang sangat banyak uh, dalam maksud uh, saling memerlukan itu. Dan ini tidak berlaku kepada Allah SWT yang bersifat-sifat maha esa dan maha sempurna. Maka, Lam uh, Yalid, tidak uh, melahirkan atau tidak beranak ini menafikan Allah SWT mempunyai uh, zuriat. Menafikan bahawasanya Allah SWT itu bukan uh, bapa ataupun kita panggil sebagai induk yang mempunyai uh, zuriat. Uh, maka ayat ini menafikan uh, zuriat bagi Allah SWT. Anak, cucu dan seterusnya. Begitu juga walam yulad. Maka perkataan walam yulad ini menafikan bahawasanya Allah SWT itu adalah uh, dilahirkan Maksudnya anak dan ada bapa ataupun ada ibu dan seterusnya. Dan kalau ada bapa, ada ibu, maka ada uh, datuk, ada nenek, ada moyang dan seterusnya. Maka ayat ini walaupun ringkas telah menafikan bahasanya Allah SWT itu tidak mempunyai induk bapa, ibu sehingga ke atas. Seterusnya nenek, moyang dan juga tidak mempunyai anak, uh, cucu dan zuriat seterusnya menafikan usul dan juga furu bagi Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sesuatu apapun yang kita perkataan kufuwan ini kita dalam bahasa kita kita panggil dengan kufu sekufu. Kita biasa guna sekufu ini dalam kalau dalam uh, pasangan apa kahwinan uh, sekufu ataupun tidak maksudnya setara maka dinafikan juga bagi Allah Subhanahu wa dan tidak ada bagi Allah Subhanahu wa sesuatu apapun yang setara sekufu dengan Allah Subhanahu wa sama ada pada kata syekh di sini la fi asma'ihi wa la fi sifatati wa la fi af'alihi tabaraka wa taala sama ada sekufu itu setara itu pada nama-nama Allah Subhanahu wa tidak ada yang setaraf ataupun setara dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kesemuanya adalah mulia. Wala fi sifatih, gitu juga tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada sifat-sifatnya. Uh, yang sangat uh, sempurna, yang sangat mahaya uh, maha tinggi. Gitu juga pada perbuatan-perbuatannya. Uh, yang maha suci Tabaraka wa ta'ala, Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan maha tinggi daripada disamakan, diserupakan diskufukan dengan sesuatu apa pun maka ayat yang terakhir ni ayat yang keempat ni menafikan adanya kesetaraan adanya kesetaraan dengan sesuatu apa pun kalau tadi lam yalid walam yulat menafikan adanya usul dan adanya furuk bagi Allah walam yakullau kufuan ahad menafikan adanya yang setara ataupun kalau dalam istilah ilmu disebut disebutkan dengan nafyu al-hawashi Menafikas sesuatu yang berada pada kedudukan yang sama dengan Allah Subhanahu Wataala. Kalau usul itu yang berada lebih tinggi daripada Allah, furuk itu yang lebih rendah dengan Allah, al-hawashi yang berada pada uh, tabakah pada tingkatan yang sama dengan Allah Subhanahu Wataala. Dalam konteks manusia kita uh, usul itu bapa nenek moyang sehingga atas, uh, furuk itu adalah anak cucu sampai ke bawah, al-hawashi ini yang yang sama tingkat sama level adik-beradik. Uh, adik-beradik. Ya? adik-beradik itu dikira sama level dengan kita. Maka Allah Subhanahu Ta'ala juga tidak ada apa yang disebutkan dengan adik-beradik ataupun saudara. Saudara mara tidak ada bagi Allah Subhanahu Ta'ala. Maka uh, ayat ini menguatkan lagi sifat keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu Ta'ala esa? Kerana Allah Subhanahu Ta'ala sempurna dan tidak memerlukan kepada sesuatu apapun. Kita manusia, kita ada usul, kita ada furuk, kita ada ibu ayah, kita ada anak, kita ada adik-adik kerana kita ini tidak sempurna. Karena kita ini hidup dalam keadaan saling memerlukan antara satu sama lain. Maka inilah yang membezakan antara Allah Subhanahu SWT dan juga makhluk. Maka tidak layak untuk kita menyamakan Allah Subhanahu SWT itu seperti makhluk yang mempunyai anak, yang mempunyai bapa, yang mempunyai mak yang mempunyai adik-adik uh, dan sebagainya seperti mana yang dilakukan oleh uh, banyak golongan jadi ayat ini walaupun ringkas uh, merupakan uh, kritikan yang sangat tajam dan telah menjawab banyak persoalan uh, bagi uh, pelbagai aliran-aliran uh, ataupun agama-agama yang muncul uh, selain daripada agama Islam agama-agama yang lain selain daripada agama Islam ataupun aliran-aliran firqah-firqah, kumpulan-kumpulan yang yang terkeluar daripada uh, jalan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Uh, di sana adanya, kalau kita melihat dalam konteks agama, adanya agama Kristian yang mendakwa bahawasanya Allah SWT mempunyai anak. Uh, begitu juga dengan agama Yahudi. Dan ini di diabadikan, dirakamkan oleh Al-Quran bagaimana orang Kristian mendakwa Al-Quran uh, uh, Isa ibnu Maryam adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan uh, mereka mendakwa Isa itu juga adalah Tuhan Thalithu Thalatha uh, Seperti dalam surah Al-Ma'idah uh, Nabi Isa itu adalah satu daripada tiga Tuhan Adanya uh, Nabi Isa sebagai anak Tuhan Kemudian adanya Tuhan Bapa Adanya Tuhan Mak uh, Jadi ini dinafikan oleh Surah ini secara jelas ee uh, begitu juga orang Yahudi mendakwa bahwasanya Uzair waqalatil yahud uzairun uzairu ibnullah uzair itu adalah anak Allah begitu juga uh, orang-orang musyrikin mendakwa bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu bahkan dalam uh, surah uh, Al-An'am Allah Subhanahu menafikan uh, yang Allah Subhanahu wa taala mempunyai sahiba isteri, kesemua ini dinafikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kerana Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat uh, esa. Uh, begitu juga uh, begitu juga uh, terdapatnya firqah-firqah terdapat banyak firqah-firqah uh, yang terkeluar ataupun tergelincir daripada jalan ahli sunnah dan jamaah dalam perbahasan mereka, dalam mereka menang, menanggapi nama-nama uh, dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam menetakkan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini. Terdapat satu kaedah yang jelas. Bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah sama dengan sesuatu apapun. Tidak sekufu dan tidak sama. Dan tidak ada sesuatu yang setara. Ataupun sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Allahus samad. Di sini adanya isbat. Allah احد wallahu احد adanya isbat kepada uh, nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala dan adanya penafian maknanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak uh, sama dengan sesuatu apapun jadi ayat ini sama dengan uh, ayat yang lain apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut laisa kamithlihi syai'un wa huwa samiu al basir Allah Subhanahu wa taala itu uh, tidak Serupa ataupun tidak sama dengan sesuatu apapun Di sini adanya penafian Bahawasanya Tidak ada sesuatu pun yang sama setara Hampir serupa dengan Allah SWT Wahuwas sami'ul basri Dalam masa yang sama Menetapkan nama dan sifat bagi Allah SWT Dan di sini kita lihat Bagaimana Allah SWT menetapkan Sifat mendengar dan juga melihat Bagi Allah SWT Sedangkan mendengar dan melihat itu Juga ada pada makhluk Kalau mereka yang mengatakan Tak boleh kita kata Allah mendengar melihat Sebab apa? makhluk melihat dan mendengar Di situ kita telah menyamakan Maka kita katakan Allah SWT sendiri Yang telah menetapkan sifat tersebut Bagi Allah SWT Namun ia tidak sama Maka ayat ini perlu dibaca Secara keseluruhannya Adanya penafian Dan adanya penetapan Apabila kita menetapkan sesuatu nama atau sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala Dalam masa yang sama Kita menetapkan juga bahawasanya Nama dan sifat ini Yang ditetapkan oleh Allah Tidak sama dengan sesuatu apa pun Tidak sama dengan sesuatu apa pun Maka kalau kita uh, Mengatakan makhluk Mendengar dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mendengar Tetapi pendengaran Allah Tidaklah sama dengan pendengaran makhluk Di mana pendengaran Allah adalah Pendengaran yang maha sempurna Penlihatan Allah adalah penlihatan yang maha sempurna. Maka, apa sahaja yang Allah SWT uh, tetapkan di dalam Al-Quran ataupun melalui lisan Nabi-Nya, maka perlu kita tetapkan perkara tersebut. Kerana hanya Allah SWT yang maha mengetahui tentang uh, tentang Zatnya, tentang dirinya. Berbanding dengan kita. Kita hanya memahami maknanya, maka kita menetapkan dan kita memahami maknanya tetapi kita tidak mengetahui rupa dan bagaimana maka perkara itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Taala tetapi kita tidak menafikan dan tidak menolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa maka kerana itu Syekh Sa'di rahimahullah menutup surah ini dengan menyebut fa hadhi suratu mujtamila 'ala tauhid al asma'i was sifat maka surah ini merangkumi Uh, tauhid al-asma wa sifat. Lain ini merupakan salah satu daripada cabang tauhid yang utama Iaitulah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak uh, menyamakan mentauhidkan maksudnya tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala pada nama-nama dan dan juga sifatnya. Bagaimana boleh berlaku syirik sama ada dengan cara uh, menyamakan Menyamakan uh, nama dan sifat Allah SWT itu dengan makhluk Seperti yang dilakukan oleh golongan mujassimah uh, Golongan mujassimah menyamakan Mengatakan Allah SWT itu sama seperti seperti makhluk Bila kata bila Allah SWT menyatakan uh, Bahasanya Allah SWT mempunyai tangan Maka dia kata tangan Allah sama dengan tangan makhluk uh, Bila Allah SWT memberitahu Mengkabarkan bahasanya Allah SWT turun ke langit dunia, maka dia kata Allah SWT turun sama macam uh, macam manusia turun daripada mimbar misalnya uh, jadi ini juga golongan yang tersiasat yang sesat, yang telah mensyirikkan Allah SWT, yang tidak menyempurnakan tauhid kepada Allah SWT apabila dia menyamakan Allah SWT dengan makhluk ataupun golongan estim yang satu lagi adalah apabila nak counterback kepada golongan mujizimah ini, maka dia menafikan terus dia menafikan sama sekali sebarang nama ataupun sifat ataupun perbuatan bagi Allah Subhanahu SWT dengan dakwaan bahawasanya uh, adanya penyamaan dengan makhluk uh, maka orang yang macam ni dia telah melakukan ta'til uh, melakukan ta'til maksudnya membatalkan ataupun menafikan uh, sebarang nama ataupun sifat ataupun perbuatan bagi Allah Subhanahu SWT hanya kerana uh, adanya uh, seolah-olah adanya persamaan dengan dengan makhluk tak ini juga uh, tergelincir daripada uh, uh, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun jalan Ahlu Sunnah Wal Jamaah kerana Allah Subhanahu Taala sendiri yang telah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Maka uh, penafian ataupun ta'til ta tersebut telah uh, menolak nas-nas al-Quran dan juga nas-nas hadis. Uh, dan di sana ada uh, golongan yang telah melakukan takwilan. Uh, takwilan. Uh, takwilan ini Uh, penafsiran yang lari daripada makna yang asal uh, juga adalah satu bentuk uh, kita kata uh, pelarian ataupun uh, uh, lari ataupun uh, tersasar daripada uh, makna yang sebenar yang di, yang dikenaki oleh Allah SWT yang dikenaki oleh uh, Allah SWT, maka dia dengan cara dia mentakwil secara tidak langsung sebenarnya dia telah lari daripada uh, daripada Uh, ayat asal yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan dan uh, ahli sunnah wal jamaah mereka menetapkan segala nama-nama dan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga rasulnya uh, dan memahami maknanya secara bahasa tetapi tidak mengetahui uh, keifiat ataupun bagaimana ataupun uh, rupa bentuknya uh, secara hakiki inilah yang inilah jalan ahlus sunnah wal jamaah maka adanya penetapan menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu dan menafikan penyamaan ataupun dan menafikan adanya kesamaan ataupun keserupaan dengan sesuatu apapun. Jadi itulah apa yang dapat kita kongsikan daripada Surah Al-Ikhlas ini Yang ditafsirkan oleh Syekh As-Sadi Rahimahullahu Ta'ala Jadi saya kira Mungkin sekadar itu sahaja Yang dapat saya kongsikan pada kuliah kali ini Moga-moga Menambah keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah SWT melalui ayat-ayat ini, menambahkan kefahaman kita dalam mentauhidkan Allah SWT, dalam mensucikan Allah SWT dan juga dapat diterjemahkan dalam dalam kehidupan kita, pada makna as-samad misalnya, pada makna keesaan Allah SWT di mana penting ataupun antara asas tauhid dan asas keimanan yang teguh adalah seseorang itu sentiasa kembali dan meletakkan sepenuh keperluan hidupnya hanya kepada Allah subhanahu wataalla tidak melakukan syirik tidak meletakkan sebarang pergantungan, pengharapan selain Allah subhanahu wataalla mengenali Allah subhanahu wataalla dengan sifat-sifat dengan nama-nama yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wataalla semakin kita mengenali nama-nama dan sifat-sifat dan perbuatan Allah subhanahu wataalla semakin mendalam keimanan kita, semakin kuat iman kita dan semakin kuat pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan inilah yang dimaksudkan daripada uh, maksud samadiyah. Uh, Allahus Samad itu dimana, uh, di mana di situlah uh, tertumpunya satu-satunya uh, pergantungan uh, uh, keperluan dan hajat segala uh, makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala moga-moga dapat kita terjemahkan dalam uh, kehidupan, sehari yang kita dalam kita membaca ayat ni, dapat kita hayati dapat kita terdabulkan dan dapat kita terjemahkan dalam uh, setiap urusan kita, ada masalah, ada keperluan ada hajat uh, nak buat apa pun dalam kehidupan uh, kembalilah, uh, pergilah tujulah kepada, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala uh, wallahu ta'ala alam moga-moga ada kebaikan untuk kita bersama uh, sekadar itu sahaja Uh, sehingga berjumpa lagi dalam kuliah yang akan datang insyaAllah pada surah uh, Al-Masad uh, Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atu bilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh